בעזרת השם, חיי מוהר"ן, המשך, עוד חף התורה איימן דאזל למין סוויתתא, סימן כ"ט, אמר בשבועות הקסב לפרט קטן. באותו העת לבש פעם ראשון בגדים לבנים, ואז נכלל בתוך התורה בחינת בגדים לבנים, האין שם. וגם משחד אחד הביא ביתו הבתולה, שהיה לה חולי נופל, לחמנה לצלן, וגם הביא יין וכו'.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 נכנס בלבו מאוד מה שמבואר שם, שעל ידי שבח הצדיקים הדיבור נשמע ונתקבל. כי זה כל עניינו, כי אלוהי העיקר שיהיו דיבוריו וטענותיו נשמעים ונתקבלים לפני האדונים. תכף במוצאי שבועות נסע לווינציה, וכל אותו הדרך עסק רק לספר בשבחי רבנו ז"ל. וכן בבואו לווינציה עסק לספר לפני בעל האכסניה שלו הרבה משבחי רבנו ז"ל. כי באמת היה לכל אנשי רבנו ז"ל, אפילו לבעלי בתים הפשוטים, סיפורים ושבחים הרבה מרבנו זה על עדיין מספר. ותכף אחר כך נכנס אל האדונים ודיבר לפניהם כל טענותיו ואמתלרותיו ונתקבלו דבריו באוזניהם וקיבלו אותו בכבוד גדול. וניצול מכל הסכנות הנ"ל ויצא בשלום מן העסק הנ"ל כראוי. אף בעת שאמר התורה מישר דסכינה, סימן למד שבת חנוכה תכסל בסופדי השלישית של שבת, התחילה תורה על פסוק ויהי מקץ.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 אמר לי שבזאת התורה יכולים לראות כל הצדיקים שבדור מהות ומדרגת ומעלת כל אחד ואחד. כ"ג מאמר נעור בלילה, סימן נ"ב נאמר בשנת הכסג, ובחינת עושה דברו לשמוע בקול דברו. כי מורנו הרב ובני אתן זצל עניין זה מתחילה מדעת עד עיניו של. היום בא אל אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, והוא כיוון ברוח קודשו הנורא והנפלא מאוד, וגילה לפניו העניין הזה. מורן הרב רבי נתן שמגלה לפניו עניין הזה שעשה מדעתא דנפשא ומה שזוכין על ידי זה וגם מעוצם הרגשתו בנעימות הדברים הקדושים האלה נתבטל מגשמיותו ואמר, גיבלד, וברחובות, ויצעק בקול ואמר גוואלד, הרוצה נא בשווקים וברחובות ואצעק אהה, מה הם חושבים לנפשם? מגודל תבערת לבבו את שממש יצא מגדר אנושי רצה באמת לרוץ ולצעוק כנ"ל ומיד חטף אותו אדוננו מורן ברבנו ז"ל בבקדו ואמר לו עמוד, כי לא תפעל כלל. כ"ד פעם אחת באנו אליו אני וחברי רב נפתלי, סמוך לשבועות עקסא, אמר לנו שאתה אינו יודע כלל. רק זאת נודע לי בעתים הללו שעל ידי לשון הרע שבעולם אין הצדיקים יכולים להיות ענבים וכולי, קבוע בסימן קצ"ז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 והתירוץ חלוש מאוד בנקל לסותרו. ועל כן מי שמעיין בהם ורוצה לתרץ הקשיות על ידי שכל יוכל לבוא לאפיקורסות גדול. כי מבין אחר כך שהתירוץ אינו כלום ונשאר בקושייה. על כן אסור לעיין בהם כלל, רק לסמוך על אמונה לבד. וכשבא חס ושלום בדעתו איזה קושייה בעניינים אלו, צריך לידע שאי אפשר לתרצה, כי אי אפשר לנו לדעת ולהשיג בשכלנו האנושי דרכי ה'. <חולה> רק לסמוך על אמונה לבד, להאמין שבוודאי באמת הכל נכון וישר, רק שבשכלנו אי אפשר להבין דרכי השם, כמבואה בדבר זה בדברי רבנו ז"ל הרבה, אלא אפילו קצת התירוצים המובאים בספרי מקובלים אמיתיים, של צדיקים קדושים בעלי השגה ורוח הקודש, אף על פי כן אי אפשר לתרץ הקושייה על ידי תירוצים, כנראה בחוש שהתשובה נשאר מעל, וצריכים רק לסמוך על אמונה.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 אם כן, טוב אשר יפה לתרץ הקשייה בתחילה אם זה התירוץ שאסור לנו לערער כלל מה לפנים ומה לאחור. ולמה עלינו לכנוס בחקירות של עולם התוהו כאלו ולבסוף לא יתרצו כלום, ומי יודע אם ישוב בשלום. טוב להישאר תכף באמונה לבד, לחקירות חקירות כאלו, כמו ידיעה והבכירה וכיוצא בהן, בפרט הקושיות שבתחילת עץ החיים, אי אפשר לתרצם בשכל אנושי כלל. ואסור לכנוס בהם כלל, רק צריכים לדע שאי אפשר לתרצם בשכל אנושי בשום אופן. רק לסמוך על אמונה לבד, כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכיו מדרכנו ומחשבותיו ממחשבותינו. והן נפלאות בדברי אבנו ז"ל בסימן כ"א על מאמר רבותינו זיכרונם לברכה לעתיד לבוא צדיקים יושבים וכו', שבאר שם החלו המבוכות הנ"ל נמשך משכל המקיף שאי אפשר להשיגו עכשיו בשום אופן. וכן בהתורה בא אל פרעה, סימן ס"ד, שמבואר שם, שם שיש קושיות שנמשכים מסוד חלל הפנוי, שאי אפשר למצוא בהם שכל להשווה בשום אופן. וכן בהתורה ואי מקץ, כי מרחמם ינהגם, בליקוט את עניין הסימן ז', שמבואר שם, שם שיש קושיות שהן למעלה מהזמן, שאי אפשר את ארצם, כי אם ירצה לתרץ אותם, ביקשה אחר כך עוד קושייה שיהיה חזקה יותר מבתחילה. עד שיכול לכנוס בקושיות ותירוצים שלמעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר קושיות והתירוצים שיש שם וכו'. עיינת שם היטב, וכן בכמה מקומות בספרים שלו הקדושים, וכן מה שכתוב שם בליקוטי תניאנה, סימן נ"ב, דבר נאה ומתקבל שאמר בנו ז"ל, שמה שקשה קושייה על השם נטבח זה מוכרח להיות כך, כי על השם נטבח בהכרח שיהיה קשה קושיות שאי אפשר להבינם, כי אם לאו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 רק כל דבריו הם שהוא, שהוא ז"ל וחוכמתו הנפלאה מגלה תורה נפלאה בדרך נפלאה ונוראה מאוד ומראה לעיניים ובהר לדעת להראות מהיכן אלו הקושיות נמשכים שמחמת זה אי אפשר להתרצם וליישבם בשום אופן. וכוונתו להראות לדורות שאסור לכנוס בחקירות אלו כי אי אפשר ליישבם בשום אופן ועל כן כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים ראה דרכיו וחכם ותבין נפלאות השם, איך מי שרוצה להסתכל על האמת יבין מדעתו שאי אפשר להשב קושיות כאלו בשום שכל, ואפילו בדרכיה מקובלים אמיתיים, רק לסמוך על אמונה, אשרי הזוחל הזה, והיינו שכתבתי מזה בהלכות ברכות השחר, הלכה ג. כ. שייך למאמר פתח רבי שמעון ס.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 והייתה חולה על העיניים שגדל על העיניים מה שקוראים וילמה וכמעט שנסמאת בעיניה וכשבא רבנו זלמד ודקה נודע לו ואמר אז התורה ויאסב אלוקים הנתפסת בליקוד א' בסימן ס"ב שמובא שם אמר זוהר הקדוש ולמתא אשפירתא דלת לעינים ונתרפא על ידי זה וכשבא לביתו סיפר לפניי זאת המעשה בעצמו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 אחר כך ענה ואמר, שיחות חולין שלנו. ודחה כתיבת אונזר. יאמר לי איזה מקובל, איך בעוורת לי לזה כלולים כל הכוונות של מילה, משהו גבוה מכוונות. והתחיל לזרוק מפיו הקדוש בחן קדוש ונורא. ואמר, יש וטפח לו על פניו, ויש וטפח לו בסנדלו. והזכיר מאמר רבותינו זיכרונם לברכה לעניין סנדל. שאמרו שם לעניין מעובר את חברו, גזירה שמא יעשה סנדל. למשל וכו', כמי שבא וטפח לו על פניו וכו'. וגם הזכיר מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, דרוסת איש וכו', מה שעשתה ענבה עקב לסבלותה. ובכל אלו העניינים מרומז שיש סודות התורה בעניין העקב והסנדל, ובעניין טפחו בפניו שהזכיר. וכל זה נוגע לעניין פגם הברית ותיקונו, וכל זה עניין מילה שהוא תיקון הברית. במובן מכל הנ"ל למשכיל. ואחר כך ענה ואמר כל התורה המבוערת בסימן הנ"ל. ועדיין אין איתנו יודע עד מה. וגם התורה הנ"ל לא אמר בביאור קשר העניינים, רק הכל בדרך רמז והתנוצצות. ובכל זה ראינו בעינינו גבוהות הבורא יתברך, איך בדברי שיחה של הצדיקים האמיתיים מלובשים סודות כאלה, והשם יתברך יראינו נפלאות, ונזכה להבין כל זה בשלמות. מה המעתיק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 סמוך לפטירת בנו הילד הקדוש והנורא מורנו הרב בשלמה אפריים ז"ל. ואז עמד לפניו מורנו הרב רבי נתן זצ"ל עם עוד אחד על העלייה שהיה לאדוננו מורנו ורבנו ז"ל ביתו. ואדוננו מורנו ורבנו ז"ל סיפר עמה מגודל צערו ואיסורים שלו הגדולים שיש לו מכל צד ומצדי צדדים. והעריך בזה קצת כי היה מלא איסורים רבים ועצומים מאוד מבית ומחוץ בכל עת תמיד. ובתוך דבריו ענה ואמר מה אתם יודעים מה גדול ועצום השבר הזה שהיה בעולם עניין הסתלקות הילד הנ"ל? כי לבבי נשבר וניתק ממקומו והתחילו הדמעות הקדושות לרד על חייו. תכף ומיד נשמטו מלפניו מעצם הגושה שנפל עליהם, על שראו בחייתו בפניהם, עד שנדמה להם כאילו נהפך כל העולם ונחרב. וכבר מבואר במקום אחר ברמז קצת מעניין התקווה הגדולה שהיה ראוי לבוא לכלל ישראל אם לא היה נפטר הילד הקדוש הנ"ל. ואחר כך, ביום שאחר זה, שהיה ביום שישי ערב שבת קודש, אמר להם, אם לא היו יורדים תכף, היה מספר להם דבר יפה מאוד. ביום זה אמר להם המאמר, ויאמר בועז אל רות הנ"ל, מעניין תיקון הנשמות, מה שצריכין מאוד בעל השדה שישגיח עליהם ויתקנם. וזה שחוגר מותניו להיות בעל השדה, עוברין עליו ייסורין רבה בלי שיוך מנה נצלן. והוא בגודל כוחו עובר על כולם ועושה פעולות השדה כמו שצריך, אין שם במאמר הזה. זה היה שייך לעניין הסיפור מהאיסורים העוברים עליו שסיפר לפניהם ביום שלפניו כנ"ל. כ"ט זה שייך למאמר חומר איסור גזלה, סימן ס"ט. בשעה שאמר רבנו על המאמר הנ"ל, עמד אז לפניו איש עשיר אחד שלא היה לו בנים. ואחר איזה ימים הפסירה השיר הנ"ל את רבנו ז"ל להתפלל עליו שיהיה לו בנים. השיב לו רבנו ז"ל, הלא אמרתי לך תורה על השנה, ולא הבין כוונתו. ואחר כך נודע לו שכוונתו היא כי בברסלב היה איש אחד שירד מנכסיו. והיה לאיש לא הנ"ל קנאה גדולה על השיר שעלה למעלה ונתעשר כל כך. וזה זמן לא כביר שהיה בשותפות עמו, והיו לו אמורות הרבה יותר מהשיר הנ"ל. ולבסוף שרת עם מדרגתו כל כך. ועל כן הייתה לו עליו קנאה גדולה. גם <coughs> לקח אצלו מאות מזומן ולא יחזיר לו. ורמז לו רבנו ז"ל שבשביל זה אין לו להעשיר הנ"ל בנים, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. אך במאמר הנ"ל מבואר שלפעמים מתדבר את עצמו בקנאה וחמדה גדולה כל כך על מאות חברו, עד שעל ידי זה לוקח ממנו גף את אשתו. וכן היה. שאחר כך, סמוך לפטירת רבנו זל, ציווה לאנשיו שיאמרו לעשיר הנעל שיגרש את אשתו וייקח אישה אחרת ויוליד בנים. וכן עשה, וגרש את אשתו אחר פטירת רבנו זל כמה שנים. בתוך זה הזמן נפטרה אשתו של האיש הנעל שהיה לו קנאה לעשיר הנעל. ואז לקח האיש הזה את אשת העשיר הנעל. ונתקיימו כל דברי רבנו זל המרומזים במאמר הנעל. והעשיר הנעל לקח לו אישה אחרת והיו לו בנים. ובעניין השאיר הנעל יש הרבה לספר ואין כאן מקומו. ל. במת... בעת שנסע לארץ ישראל בתחילת נסיעתו מביתו, שבת, בקהילה האסקליה, שם ראה את הצדיק המפורסם מורנו הרב רבן נחמדל לצל. שנפטר בארץ ישראל כמפורסם, וגילה לו ששם עתה מסוגל על הים, כמובן בליכוד תא סימן רש הקנבב.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 שכבר אומרים, איכלו ילדים, דהיינו, כשהתורה מסדירה אותנו כל כך שנוכל, עלינו להתאמץ לאכול. אחר כך אמר, גם את זה אין יכולים לקיים. ל"ג, בעת שנסע רבנו זה ללמברג, אחר סוכות תקצח, נסע דרך קרסנה, דלנצ'ם. אחר כך בבוקר נסע פתאום, רדפנו אחריו עד שזכינו להשיגו, להשיגו אצל הגשר. ואחד קידמו שם בעקבו. ובאתי אני וחברי רבי נפתלי, ונהנה קצת, ואמר מה אתם רוצים, אם לברך אתכם או שאומר לכם תורה? ונתן לנו ברירה לברור. עניתי ואמרתי, הברכה תברכו אותנו כשתבואו לשלום מלמברג, ועתה אימרו לנו תורה. ענה ואמר, אומר ההתחלה מן הנסיעה שלי. ואמר האזן ומניין המשכן שכל אחד מן הצדיקים בונים וכולי כמו שכתוב בסימן רפ"ב בתורה אזמרה לאלוקיי בעודי כי התורה אזמרה אמר בשמיני עצרת שקודם לזה ואזי על העגלה התחיל מניין המחובר לתורה זמרה הנ"ל המתחיל ודע שמי שיכול לעשות אלו הניגונים וכולי עד באמת המוח הזן רואה היכן התינוקות קוראים אחר כך נשקנו אותו בידו, ותכף ציווה לבעל הגלה ליסע, ונשא משם בשלום. ועדיין אין אנו יודעים איך מרומז בתורה הזאת עניין הנסיעה שלו ללמברג שנשא אז. ואז באותה שנה נדפס הספר ליקוטי מוהר"ן, ועוד יש בזה הרבה לספר נפלאות תמים דעים, וחסדי השם אשר הפליא אז עמי, וסיבב סיבות ברחמיו לחזור מתולשים. בין יום כיפור לסוכות, אשר על ידי זה זכיתי לגמור כתיבת הספר שנשרף, ולמסור לו ספר ליקוטי מוהר"ן הנכתב, שעל ידי זה נדפס באותה השנה, ולדבר עמו הרבה ולשמוע תורות נפלאות ממנו, אשר הן זכות הרבים לדורות. מה אשיב להשם כל תגמולי עליי, והתבאה במקום אחר אם ירצה השם. ל"ד אחד שאל אותו בערב ראש השנה האחרון באומן,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 שוב לא יכבה בלילה נרע, הנדפס בליקוטי א', סימן רפ"א. ל"ו סיפר לי איש אחד מאנשי שלומנו, כשאמר רבנו ז"ל התורה בת"ח בה' בסימן ע"ט, באותה עת היה הולך בביתו אנא ואנא כדרכו, ואחז מטה בידו, ואמר ומטה האלוקים בידי, ודחק ומשך תיבת בידי.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 עיין בתורה הנ"ל. מה שמבואר שם על פסוק זה, ומטה אלוקים בידי, שזו בחינת שכבר זכה לכבוש הבחירה ויש לו נייחא, בחינת שבת, ובידו להפוך מרע לטוב, כי כבר יש לו נייחא ושביתה מן הרע, שמתבטא לגמרי אצל הצדיק הזה, הזוכה למדרגה הזאת. ל"ז כתב יד רבנו ז"ל בעצמו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 והצדיק ממשיך בכל עת אבל מהקדושה, והרשע ממשיך אבל מהטומאה. נמצא כשאדם רוצה לעשות תשובה צריך לראות שיפסיק אבל הרע מלבוא בו, וכן יעשה כך. יהיה הניח, והנחה הוא שמאריך אבל בביאתו וביציאתו, וממשיך האבל בהוספה. והווה הוספה כמו תוסף רחם יגבהו, היינו כמו מיתה. כמו שקודם מיתה מתווסף באדם הרוח ואחר כך מת והולך ממנו הרוח, כן כשנאנח מתאסף בו האבל ואחר כך נפסק מן האבל. היינו שמתיר את עצמו מקו האבל לטומאה ומקשר את עצמו לקו האבל הטהור. ומקבל אבל וחיות מהאבל הטהור. נמצא שעל ידי הנחש שנאנח על עוונותיו מתיר את עצמו משורש הטומאה ומקשר את עצמו לשורש הקדושה. וזו בחינת תשובה, ששב מהטומאה ממצא שמקבל חיות חדש, גם הגוף נעשה חדש. כאמרו אבותינו זכרונם לברכה, הנחה שובר כל גופו של אדם. ממצא שנעשה גוף חדש. וזה פירוש יש אבל נעשה על הארץ וכו'. היינו, יש צדיקים שעושים עבירות גדולות, וזה מחמת ההבל. היינו שתוהים על מעשיהם הראשונים, ונאנחו על מעשיהם הטובים, ועל ידי הנחותיהם נפסקו משורש הבל הטהור.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 ואמר שבאמת אם היה העולם מתנהג באמת כסדר כראוי, בוודאי היה ראוי להיות כך שהקטן יתבטל תמיד לפני הגדול ממנו, כי כך ראוי להיות, כי מתבטל לפני הגדלות. אבל אין העולם מתנהג באמת, כי אמת נעדרת בעוונותינו הרבים. ומחמת שאין אמת בעולם, מחמת זה יכול להיות אפילו בין הצדיקים השלמים, שאחד יתבטל לפני השני, ובאמת זה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 שכשאדם זוכה להרגיש בליבו באמת כאב עוונותיו, אזי מחויבים הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממנו להרגיש כאבם ומכעובם וכולי. ולכל מקום שנמשכו הטיפות או שנעשו מהם בנים ממש או חס ושלום וכולי, כמבואר שם, בכל מקום שהם מחויבים הלבבות של הטיפות להרגיש כאבם ומכעובם הגדול. כשנתעורר לבביהם והרגיש היטב כאב עוונותיו וכולי, כמבואר שם עיין היטב. ואמר אז, אני הרגשתי זאת היום הזה, כי היום הזה אחזתני סמר וראהדה גדולה כששמעתי קול השופר וכו', ואחר כך באה אליי בתי אדל, ואמרה, אבי בשרי, סמר ופחד דיבי עליי מקול השופר ששמעתי עתה. וראיתי זאת שעל ידי שלב האב נתעורר, נתעורר גם לבב הטיפות שנמשכו ממנו, ילדיו ממש, או חס ושלום וכו', רחמנא ליצלן. בכל מקום שהם מחויבים הלבבות להרגיש ולהתעורר וכולי ועל ידי שנתעורר לבבים וירגיש היטב כאבו באמת